să Și, într după Văzchidanie, e Nu e nici a într-unătdecare direct, nimic, e urmă curată, literară, e cea școală. Pentru că nu e nimără. Bun. Număr 1, aveam lucruri să vă să facem cât mai mult astăzi. Vă proprie să spun că astfel despre ce înseamnă cu a dată critica de text. Până acum ne-am tot apropiat, încetul, încetul, acum suntem de-a dreptul în miezul cursului. Critica de post, cu a diplomatic, am văzut cam ce ar însemna. Acum vedem care sunt etapele în care se realizează strict, tehnic, critica de text. Sunt uh, trei uh, etape distinte pe care uh, am obișnuit să uh, le indicăm prin anubirea latinească corespunzatoare. Uh, cea uh, întâi este uh, recensio, recensio, recensio n-am Jaké je to? Chceme dva. examinatio, a to je to Și tradiční. Šílí, že musí být vytvořena taková organizace tradiční, říkáme, vorba de to třeba. Třeba je to třeba. Třeba je to třeba. E de-a dreptul o perioadă în care latină nu mai era acest discuțiu și atunci mai despre o Dar, pentru eh, consecvență, eu una prefer să pronunț eh, restituta, chiar și în aceste cazuri. Deci, prima scolă de licenție, a examinatio. A, a treia etapă este emendatio, emendarea, colectarea. va să le facă corectarea ă textelor. E. Dacă am avea mult timp, nu n acum o Și, uh, și în general, dacă am putea să ne dedicăm o bună parte din viață a acestui subiect, am uh, face tot cu timp, lent, așa cum s-a venit. Și, cum uh, vă prezint, uh, ar trebui să uh, vă uh, prezint uh, de trei ori, din trei puncte de vedere ușor diferite, uh, ceva ce intră în categoria mare a greșelilor Tipul de greșeni în copierea manuscriselor. Da? Deci alt trebui să vă prezint de trei ori tipul de greșeni în copierea manuscriselor. De ce de trei ori? Pentru că ne interesează ce greșeni găsim în manuscrise. Uh, ne interesează uh, cum se leagă greșelile din diversele uh, manăscriselor. Deci asta corespunde primul loc două uh, etape. Recensiunea manăscriselor, examinarea manăscriselor. Și uh, în final, în momentul în care ne-am străbuit să corectăm aceste greșeli, emendatio, cea de-a treia uh, etapă, ar trebui să Îndeplinim această sarcină pe care nu o asumăm de corectare, punându-ne, de fapt, în plinarea celui care a greșit. A treilea punct de vedere, ar fi a treia perspectivă asupra greșitul pe care le văzim în mână scrisă. Doar așa am putea înțelege despre ce e vorba. O luăm pe scurtătură, e, totul merge e, rapid, și mă voi slădui să concentrez tipul de exemplu în copierea manuscrisilor, dar înțelegi să-mi aceste trei perspective diferite pe care le-am pronunțat de Bun. Acum, ce înseamnă fiecare din cele trei etape ale criticii de text? Ce înseamnă recensiunea manuscriselor? Practic, adunăm toate, mai înseamnetele, conservate într-o uh, datătura cu un uh, text. Și ne uh, uh, cercetăm. Uh. Da? Iarăși trebuie să pornim de la uh, redăcina uh, faptelor. Și atunci o chiar de la uh, punctul 0, un text din antichitate, fie s-a păstrat, fie nu s-a păstrat. Da? Am zis că oamenii chiar că a avea. Dacă nu s-a păstrat, nu avem text. Nu înseamnă că nu avem informații de șapteți respectivi. Nu înseamnă că nu putem să ne apropiem cumva, cumva, de textul respectiv. Dacă avem o cățica din ea ziua. avem... a textului respectiv. Vă dați seama că înșelătoare e povestea da? Să ne traduce la unui text. Atunci, dintr-o dată, tu cel care are hieroglife în față, hieroglife explicită, știe despre ce e vorba acolo, vede că un om merge șapte pași până la un pom și acolo, despre o comoară. Hai să zicem că sunt niște hieroglife explicită de felul ăsta, dar nu poate să pună în cuvintele unei limbi povestea Da? Ca vă sprați da? vorbim. Dacă se păstrează o traducere a unui text, atunci când desfăcei în vorba, știți chiar foarte bine. Dar ce este acum la ducă la respectivă, dar este aproape imposibil, dacă nu avem și alte ajunoare, să formulăm în limba originară a textului. Putem crea? Da. N-au niciun fel de uh, siguranță. Cam așa stau uh, lucrurile. Deci revin. Un text, fie s-a păstrat, fie nu s-a Dacă nu s-a păstrat, uh, e foarte greu să mă reconstituim ceva din el. și oricum nu există nimic în tradiție manuscrisă directă. Despre asta vorbim acum. Tradiția manuscrisă directă. Deci asta este Ori tu, nu, ori altul. Da? Din... Ori ambele. Sigur că da. Dar când ai un singur text în față, habar n Trebuie să te gândești sigur. Citești, și citești, și nu întotdeauna când sună bine, la atinește. Când e corect, te atinește sau gândește, sau începe, e textul respectiv. Asta este o garanție că este bine transmis. a vorbine copiat. Nu. E niciodată de garanție aici. Și atunci el cu zină însăși, editorul, se luptă ca să editeze acest text. Și nu întâmplătorul se folosește și termenul Divinatie, Divinatio. Vă vrea să vă interloc până în acest moment în termenul în care mi se pare că îl așteptați. Deci, ce instrument poate avea editorul în fața unui text conservat pentru sigur exemplar? Sigur, bună cunoașterea a limbii respective, asta este primul alia, este primul instrument al editorului, Buna cunoaștere a autorului respectiv, ce este în autorului, ce ar spune, ce n-ar spune, bună cunoaștere a contextului, dacă există... Vremutate de alte instrumente, da? Și uh, nu în ultimul rând, de a, uh, se bazează pe acest instrument care este intuiția, da? Cum se spune la mată? bun, sint filologic. <coughs> nu știu dacă se pătează la o școală uh, acest uh, această de prindă. Sistemul Bolonia nu prea ne lasă timp pentru dezvoltarea acestui un simț limbixtic? Sau nu sunteți dezagrabilipresionați de sistemul Bolonia? Să nici măcar nu știți ce este sistemul Bolonia. Sistemului Bolonia îi datorați viața voastră foarte intensă. Faceți prelogie masivă în trei ani, și nu 4, și nici nu 5, cum s multe termeni, da? Si multe alte alte femeile stau. Da? Asta este titlului Bologna. Si de ce nu opus sistemului Bologna facultate? Vei ai răspuns altfel mai. Nici altii n-au reușit să opun, da? Ajungem să ne gândim cum se simt vieții profesori de la Bologna, mi s-a întâmplat să A avut o prezentare de fără acesta, dar eu văză la Bolonia, o prezentare de niciodată în locului. Nu, Bolonia. A avut și-ați mai... cu mai multă experiență decât noi. Această situație. am făcut o ceea gris, că am făcut o să ne În final. Îți prin uh, divinatio, putem să aduce un simț filologic, doar în definiție, un simț uh, filologic, este rezultatul uh, întregii culturi a filologului da? și e vorba de cultura realizătoare uh, și uh, cultura uh, care într-o direcție bine specializată. Da? specializată. Nu am niciun fel de definiție pentru, pentru asta, pentru bunții filologii, dar, până la urmă, intuiți cu toții ce înseamnă. Una e un lucru, Berg, ce potrivesc, ne vine ca și o traduță. Unele traduțe ne plac, altele nu ne plac. Când unele place o traduțere, învăță, ne-am E că nu e cea mai coștivită alegere la traducerea săptima. Păi așa că ne place o traducere, de foarte multe, nici măcar nu mai dăm seama că ne place. Dar acesta este indiciun. Câtea vreme citești textul respectiv și sună bine în limba ta, da? Nu te simți derajat de mic din textul acela, Ci se pare că vorbește autorul însuși, da? Asta este de la normalitate, nici mai aveți senzația că există se, un intermediar între autori și voi cititorii. În de la ăla puteți să la ignorați pentru aducători. Asta este logica mai mare. Da? Asta este traducerea bună. Nu să spuneți că este bună, ci e normal. Da? Ca să percepăți că traducerea bună, e ca că când ascultați spunța uh, muzică bună, nici nu mai știi ce ea muzică proastă. E, a, am dat la dată. A întâmplat mult. Chechit o dată traducere Și atunci mă Cam asta e euh voisinism filologic s-a să dați o cătare euh definitivigrafic pentru casa Bogdanici la asta să avec carte de și vă dau în ce se crept și voi așa la la altă. se topi greu de ceasă altă, pentru că mai dau de foarte tare. nu foarte tare, un pic îți pare. Bun. Revin, acum. Dacă există de singuri exemplari, asta este situația. respectiv. Prima ce puteam să înțelegem, de fapt, o mulțima de alții lucruri și despre asta am mai uh, vorbit. Uh, poate fi chiar o ediție, da? ediție riparită, deci ediția în sensul modernului antarălăunii, o ediție riparită, care să fie avut la bază un unic manuscris păstrați, a făcuturilor de-am care după aceea s-a pierdut. Și într-o asemenea situație, ediția tipărită funcționează ca manuscris unic. Da? Am mai vorbit asta așa. V-am uh -huh. Da? Da. Bun. E, e clar, să înțeam exact în uh, situația pe care am menționat-o mai înainte. Nu situația zero, când nu avem unic, în tradiție directă, ci situația 1, când avem un manuscris. Uh, O variantă a textului. Punct. Da? Bun. Uh, și există, după aceea, uh, situațiile în care uh, s-au uh, păstrat două sau mai multe exerzare ale textului respectiv. Variante ale textului respectiv. Mă invită să în prima etapă, ce a recensioniei mănăscriselor. Vagem inventarul mănăscriselor existente. Facem inventarul variantelor de text existente. În e variantă, acum indic uh, la câte un cuvânt care e diferit. Da? Deci, atât de vând, facem încălalt un manuscris. Observați-vă prima prin manuscris putem înțelege și un manuscris reconstruit pe baza unei uh, ediții uh, Da, Exact ce am spus uh, mai înainte. Uh, cum putem să mânuim uh, această uh, cantitate de manuscris. Da? Fiindcă, una ori, până la poate fi mai simplu, când e un singur exemplar, e o lacă mai bine, atunci, să fie dramatică sunt două exemplare, când sunt trei exemplare, dar dacă sunt mai multe, dacă sunt 10, sunt 20, sunt 100 de exemplare, nu de să ori se întâmplă, dar se întâmplă atunci, atunci trebuie un mit, tot acest material. Prima etapă, simplă, e, ca să zic așa, adamică. ce-a făcut Adam, a văzut înconjurată de animale, i s-a spus, până ne numai. Deci, asta face și editorul cu manăscisele, să închide nidica. Trebuie să tu știi despre ce vorba, dar să știe toată Cum sunt numite manăscisele? Până ne este... foarte mare. Textele, în majoritatea lor, sunt la studiață de 100 de, de, de ani și poate deja un nume. Da? Sigur e, că putem să fim nemulsumiți de numele pe care le-au căpătat, diversele să cum am descrisă. Unele de pot fi uh, false, imediat la de la uh, aducământări, în celor refer, dar este recomandabil să păstrăm numele sub care este cunoscut un uh, codice, în uh, am descris, evident, indicând în repitia respectivă ce reține la mânt față de numele respectiv. Adică se poate și schimba numele dacă vrei? Da, sigur că da. Și se învăță în practică Abordare. Uh, e bună, e corectă, e frumoasă, da, e, nu uh, uh, știu și eu, uh, hrănește-o editorului. Și face curățenie, în fond. Da? Ajută să vă aduc aminte și cu asta revin la uh, ce vă spunem mai înainte. Uh, cred că în săptămâna trecută am vorbit despre uh, un uh, codice uh, Augusteus. Da? care se presupunea, la un moment dat, că ar fi dat din vremea uh, Principatului Augustus, că, că ar fi fost uh, cumva scris de mâna Ghibergilii sau aproape, sau că ar fi fost din vremea Liberciliu". Și de aceea i s-a spus Codex Augusteus. Da? Păi este continuare cunoscut sub acest număr. Știm că este faț. Da? Dar e mai bine să-l știm așa decât să îi punem un alt număr. Ce alt nume i-am e? e putea pune o sigla, da? Cu un număr. Ori e mai bine să ne referim exact uh, la el, folosind numele în care este deja mai mulțumesc. Deci dacă vreți să autați uh, pentru lucru uh, cealaltă număr asta, uh, așa este scientific. Da? Când descoperi că o construcție nu ține, o pui la pământ și faci asta. E mult mai simplu și mai tradic. Da? Filologia nu poate într-o să funcționeze așa. Atunci e bine să o străm bucăți din clăriri, pentru că le sunt faimoase în felul acesta și ne apropiem de ele, ne, ne definim, mai bine, dar nu mai ne putem păstra. Da? Și foarte mult, să teorii sunt activităția folosim și în dramatică termeni impropii, dar preferăm să folosim uh, termenii aceia decât să inventăm un alt termen pentru cine. Da? Pentru noi câțiva care vedem de acolo că așa e bine să uh, denumim, știu și eu, o partea de valpirie. Să nu am vorbit despre prepoziții și postpoziții latine, a fi că nu este această lucrură de prepoziții și postpoziții. Vom fi amestecate așa. Doar că locul este diferit și să alternativă, primată alternativă. Dacă da, să spună bunor inspirați logici, puteți Poate că să spună să poți terminali, ca echipa care să zic. Bon. Euh, era o întrebare înainte. Nu? Bun. Euh, de indicam numele care sunt cu mă, mă scrisă De o odică, da? Euh, dăcei din tradiția Cam cum arată aceste lume, vom vorbi foarte pe scurt, probabil, la, în ultima noastră întâlnire din ianuarie. Vă dăm acum, înotați-vă cea mai să citiți din curs și sper să mai întâi se revințe pe scurt în, în, în ianuarie, nomencatura codi. colegiatura codicele. Este un capitol din care uh, uh, uh, uh, puteți poate exemplu, puteți vrea exemplu, nu vreau să reținem frumite acolo, înțelegeți doar că este cei sau nu Cum sunt denumite uh, codicele? În principiu, în funcție de biblioteca în care uh, sunt găzduite sau au fost construite, la un uh, Un principiu. Un principiu. Atunci, un uh, Codex uh, Vaticanus e clar că uh, s-a aflat sau se află uh, într-un fond al uh, Bibliotecii uh, Vatican. Un Codex uh, Alexandrinus uh, poate aparține și el Bibliotecii Vatican, pentru că acolo există un fond al uh, unui papă, uh, Alexandru, care a fost important constituirabilă, deci uh, Vatican sau, sau poate să fie un uh, codice descoperit în Alexandria Egiptului. Da. Atunci, un codic alexandrinul nu știm. În acolo la Alexandru sau de Alexandru sau la Alexandria Egiptului. Da. Sunt uh, de deva semnă de întrebare, dar uh, totuși importantă, altă. Este un codice numărul pe care întoarce un uh, codice. Numără care este un codec. Un, uh, uh, oricum, uh, în momentul în care se dă o listă a uh, codicelor, uh, apare întotdeauna uh, locul în care s-a aflat sau se află uh, codicele uh, respectiv și, în măsura uh, posibilului, uh, se uh, indică data. la care a fost realizată copia răstătivă. Toate acestea țină de ă, asumarea ă, manuscriselor care o, o un text. face o parte din la manuscriselor și cercetarea integralicității texturilor se gine. Nu arală ori uh, ajunge până la noi doar un fragment dintr-un uh, text prin um, plicirea unor accident o parte din zori, da? că lipsește o parte din uh, codice, din o sumă de ce a fost asta. Și atunci, evident, în momentul în care facem recensiunea măscriselor, ne scopărim că e posibil ca o parte din textul nostru să fie situația 1. Da? să avem un singur uh, codice, un singur uh, singură sursă pentru uh, textul uh, respectiv. Am geodă, nu se post adăpostitul asemenea. Bun. Deci, asta în mare, recensiunea, nu m-am născrisă, examinarea, examinatio, înseamnă o aflumare mai profundă a muștenirii textului universității. Aici pot să intre mai într-oarecare observă să suprapună examinarea cu recențiunea, este cercetat, fiecare m-a descris în parte, cu particularitățile lui, poate fi particularități de fotografie, poate fi un copii care, știu și eu, să facă Tedy, já jsem v poslední literářství mnozina mít velké, ať je to i vlastní. Já když někdy jsem původně jdeš do jejich kopií pošítí kresit, postupně kouřit. Mám například některou, kterou jsem věděl, že když já se třeba mám rád, já și rád, já mám rád, já mám de Cercetarea caracterilor, cercetarea ajunctusului, este foarte importantă. E importantă cercetarea tipului de felii hârtie. Da? Și depinde, de hârtie în gândul publicitător al termenilor. Materialul pe care se scrie. E foarte important. Da? Cum s-a conservat textul? Eu știu și eu, a dat-o prin foc. și a scăpat. E, dacă nu te va recuprind până, înseamnă că nu născut până pe la trebuie. Înseamnă că pe o porțiune înginsă există asuri care apar cu regularitate în textul lui. Îmițime că luăm și să uh, alg paginile întregii cărți uh, într-un anumit loc. Asta înseamnă că vom avea cu regularitate la lacună. Da? Asta e foarte important. Nu uh, sare textul din vina uh, copii Și ci este o eroare care uh, s-a pătreput în istoria exemplarului uh, respectiv. Pentru că asta sunt importante. Uh, pentru încercătarea uh, uh, texturilor. Bun. După care, încep, mai în în uh, examinarea manospințelor uh, și vedem exact cuvânt cu cuvânt, litera cu litera, uh, ce rezultă din compararea variantelor. Da? Și acum trebuie să înțelegem dacă e un singur exemplar, editorul cu sine însuși, și, și cam atât. Dacă sunt două exemplare, atunci facem adevărat o comparație între cele două. Și, în această față, nu se are nicio decizia Se face doar comparație, Se semnalază diferențele. Dacă e vorba de mai multe exemplare, facem face același lucru. indiferent cât care de scrisă există, trebuie indicate toate tipurile de diferențe. Toate diferențele din fel. Diferențe. Chiar dacă trebuie sunt în aceeași ediție, trebuie de comparate de toate. Dacă e singur... ediție. A, e, copii... ți Da. A, da. doar prima. Să puteam folosi ediție în sensul uh, antic? și medieval, în fond, al văzutării fiecare m-am o pe Dacă vorbim de uh, tiraje, ca să fie foarte clar, da? Da. Tiraje, dacă nu există niciun fel de deosebire între ele, atunci da. nu aștept un exemplar, da. Da? în Da. În principiu. Pentru că pot fi exemplare cu uh, interpretii, cu faci ceva legate greșit, care vorbim. sau poate fi biblia lui Gutenberg cu spații lăsate liberă pentru de către uh, miniaturiști. Dar sunt situații rare. Da? În modul o ediție se compară cu o altă ediție. Da? Și acum putem reveni la sensul vechi al de ediție. Orice text diferit. E ceva de graj, spune. Nu, nu am rețeles. E același tiraj și mai reprezintă diferențe de la unul. Am făcut distinția între ediție și tiraj. Asta distinție modernă. E științifică și nu e științifică. Dar dacă vă explic ori între ce este vorba, O ediție se poate scoată mai multe tirașe. Ce înseamnă un tiraș? Tot ce este odată, da? Nu știu cum se chiamă tipografia, nu e presta, nu aștept cum. Deci tot ce este odată, da? Tot ce este rezultatul aceleași imprimări. Și cu asta acolo și tipografia bleche și tipografia asta, o să văd acum, da? Deci o singură imprimare nu ar avea de ce să fie deosebiri e între rezultatele, între exemplarele care ies dintr-un singur tiraj, dintr-o singură imprimare, știu că se poate întâmpla ceva, să fie un accident, să fie cârtia, împărțare de la toate citini, într-un loc, să se termină tu și să Mamă. Dar în principiu, în principiu, un tiraj are rezultare identice. Toată așa, un principiu, tirajele nu ar trebui să difere în interiorul unei ediții, în principiu. Acum există situații foarte diferite, de asta spuneam că suntem pe limita definirii științifice, ediție și tiraje. Sunt și interpretări diferite, înculturi diferite. La americani poți să vorbească de auzi că ediția da clar, e doar tiraj diferit, că sunt tiraje noi în fiecare an, da, și ei vorbesc de ediții. Uh... Cum stă și stă -o britanic, și -o. de Casa Cum Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? Cine e? că este ediția revizită și există un editor care își asumă uh, în cele bune și în cele grele, dacă își asumă uh, această nouă uh, ediție. Și Am de obicei modificate, nu? Sau nu e obligatoriu? Acum își trebuie. Când este revizită, trebuie să fie ceva modificat uh, acolo. Cum stau lucrurile de noi? În uh, fericiarea noastră scumpă, voi mă gândesc. Ne vine de la caz, la caz. Voi se pare că un editor când l-a în următoare, se spune a scos un optiraj, poate să scoate un optiraj așa, fără să îi mălturizească ca să nu mai plătească. Da? nici nu apare ca indicație că a scos un optiraj. O de tiraje nici mai contează. Dar prea dacă vreau să vă lăsesc acesta la comparativ, ă găsim definită ca ediție nouă, o formă practic identică ediției precedente identică până la un punct, da? Poate să fie pe o cartie mai frumoasă poate să aibă ediție de lux Ediția de lux, care poate fi pe ediție specială de asta, Manufactu Răstință, da? Da. Sunt ediții splente, așa se definează faptul ediții. Măi poți să am o copertă, măi poți să. Puntându-și într-o bubluie, absolut toate gășenile din prima se că este ediția a doua, da? Așa și eșim, si se mai întâmplă că s-a tipărit un printiaj. și în timpul tipăritii s-a constatat că au existat unele greșeli minore, de regulă, greșelile de timpărației. De da, sau un uh, număr da. da, o minore, da. da. Și atunci da. tirașul... Nu da. da, așa este, sigur. Că. Bine, facem pauza acum. Da, da, da, Eu că am dat un maglaga de aici. Ce de aici? Nu-i dau veca. Bagaj pentru că da astea pentru că te Foarte complex. Și acolo nu există niciun fel de tiraj care să nu numești. Și alea se luată. Mă gălăterea de de primul și și da. se întâmplă Crește valoarea, nu? Depinde, de, de, depinde foarte mult de autoritatea care... Aia e la cap e. de băuri, faimosul... Nu, nu mă refer la, la numismatică, nu la filatelie. Așa e de, de molez, știu. Morte. Ei bine, dacă o, o emite de Amtsu, atunci are o frăduare enorm, Enorm, Orice fel de ideșeală. Pentru că de Amtsu ce face? Are în Marea Britanie și în Deamma. statul de presentă treaba asta. Au niște camere de filmat speciale puse mai multe, deasupra unei benzi, Deasupra benzii pe care merg monedele după ce au fost bătute. Camera aia vede atât de bine și atât de repede orice fel de eroare a unei monede, încât cu un jet de aer o sufla afară. Pe aia și mai pe aia. Și orice e greșit e scos afară. Dar asta e folosit în industrie la scară largă. Da, da, da. Tocmai de trec... asta, da, alea sunt și mai și pentru monede. Deja și la ouă, și la da, tot exact, de chestii. Da. în cazul extrem de rare să reușești să găsești o abatere de la arhetip, de la model, de la paradigal. În principiu, toate monedele arată la fel cu ieșința unui element, dar ăla ține de cât au în circulație. Bineînțeles, aceeași monede care la început arată exact la fel, pentru că una a fost luată și ținută în lap și în la de loc arată ca prima zi, iar alta a fost o cită faptul că a fost circulată de asta. Nu se că eu o, o Eroare de batere. De eroare de batere, da, noi pur și pres, Și asta nu-i e valabil, nu valabil la toate monedile Ce? Nu-i valabil la toate monedile doar la nemți? La țările, la țările la care de regulă nu apar erori. Acolo da. unde apară eroare înseamnă că e foarte, foarte, foarte <cute> rar. Nu știam chestia asta. Și atunci. o face deosebită. În de... Cel mai important lucru numismatică e raritatea. Raritatea contează. Și dacă raritatea este dată nu de, de tipul monedei, de pildă să ai o monedă de 3 lei, să zicem. Prin sine moneda de 3 lei, dacă ar avea un tiraj mic, ar fi rară. Dar dacă ar fi, chiar și dacă ar fi un tiraj mare de 3 lei, să zicem 5 milioane, și doar 50 de bucăți ar fi aratao eroare, ele au eroarea pentru afici 50 din 3 milioane. Deci tot ce e rar e foarte, foarte valoros. pentru că, pentru că întotdeauna este mai mare numărul celor care doresc acele, acele exemplare decât numărul lor. Sunt 5.000 de colecționari și de la 50 de modele. Vă cerem și ofertă. Și valoarea scade cu cât este și mai mare număr monede. Dacă sunt 5 milioane de monede și sunt 5.000 de colecționari, există suficiente pentru fiecare, te amint, nu, nu poate fi o mântă. Da. Dar acum, dacă da. vreți să colecționezi România comunistă, nu pot nu există monedele, aproape nu există monedele de, la, de la ea. De Da, e tot omenece, anică necirculate. Să văzut o omenecă necirculată. Dar au fost alea speciale, aniversare, le ai și pe-alea? În perioada comunistă n-au existat. Nu, de? după. A, ăsta nu colecțiu. Să ceva pentru că le deja nu mai se mănește. Deci, în același timp, în trebuie să învățiești ieri și iala și, și să fie și le dusă pasiunea pentru <gătă> lui. Maria. Dar nu atât, încât să nu există nicio populare. Bine, dar... Și eu ce monede? Eu nu merg pe ideea, eu nu merg din ideea, eu, eu din potrivă, nu pe următor pe următorul. La mine, monetă înseamnă obiectul care facilitează un număr mare de tranzacții. Mm. Pe mine nici nu mă interesează o monedă care nu a fost durată în circulație, un obiect de formă unei monedă, la care nu-i monedă, când scoate Banca Națională o monedă de 50 de bani de au... ce ai bății Și o vinte aia Acestea nu mai e o vinte niciodată o tranzacție între cineva și altcineva. Eu. un moment. Mai încă o vinte. Și dacă Sunt foarte, foarte, puține și credeți, foarte mai multe. Adică, oricum, ajuns în gestionetul ăsta. E un moment ceram. E. De de da? Oi, ce tare, oamenii ăștia bani. Da, ce, nu a vara de o promenadă cu Vizibile, de se vede bine. Sub trebui, trebui, la, de la și Da, sunt chic predisput de unde n-am văzut așa la început. Are o aici. Eu că Efectiv a prins un fişic către devinare. Da, aici. Cu şi A fost un lucru care a făcut. A fost un lucru care a făcut. A fost un lucru care a făcut. A făcut. Și un număr A ieșit. Și un A de ce Și nu pe... a mai făcut. De ce a Problema nu era Așa, dacă pe l-am abordat pe sfînt. Eu mă trezesc tot ce și Da, da. Să fie mai fac la o a lege explicată. Nu a, prezeri, a ca, Asta e mai de la să. Se întâmplă și că stau pe mașină cu partizanii. Pare că anii se schimbă, atenție așa o problemă. Ce le-au scăpat? Nu Ucamă bate. Lavat model. Atunci camie, eu eram pusă pe cărbare. Totdeauna diferențele se văd. Și când căsta, eu locuiese și nu te scapă. să vedem cum sește ea. Aveam o chestie ce se face cu ăla. Și pună cărbare. Se cade araba fără o nu l-a înțeles, nu a făcut contact bine. 2000 lei, descărbător, descărbător Nu mai, nu Ce Să terafectia. Ce iubeni? Și nu pot defini Nu poți să îmi nu e se mai mută. Nu se cosa. Și știai cu și fara? Nu, să că Chestia e de sub 70, este la 200 de 40 de lei. Răspoi? Au vândut odăreana. Da. Uite din cauza asta s-a uitat. Tot Nu ja, pariu există o parte și care sunt identice, deci identici. același de o dată lună ar, machiajul. așa se Și nu termenul un picul mai. Același. Și nu. Și Și Și Kde ano? No, akademické. No. Kde ano? Tady. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já Nu Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. era jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. am mai simțit din traducție care a fost sus ca să mă Dar să și nu se poate face o estimare corectă. Ceea că o să va timp la numărul de coreționat. Am unul de asta ai spus și a trezit dat și m-a trezit pânt. Era exact cu fața mea. Că nu stai de și m-a trezit, m-a nu știu, Nu e ce, mai întâmplă! Nu fi mai Care sunt pentru că sunt pasionați, oricăți ar fi ei și înscrisi și însăriși să fie că nu sunt numărul lor, numărul celor care corecționează din pasiune, Nu este bagă numărul tuturor colecționatilor. Numai o parte de cei care colecționază colecționul din pasiune. De obicei cei 500. Nu neapărat. Nu neapărat. Există de o potrivă. Și ce sens așa cea ți-ai de... Nu-i sumează că la comun? Colecțiați la comun. Toate de asta nici m-am zis. Ce nu strângă o Nu. Nu e vorba, nu e vorba de asta. Fiecare strânge, dar asociația arată faptul că tu te ocupi de asta și că este o chestiune știută și de alții, și știută și de alții, sunt cunoscute și suntele din care tu îți procuri monede. Și dacă sunt niște sunte cunoscute de asociații, nu falsuri, ci metodele ilegale de a procura monede. Eu. o storie humanită creată într-un mod de. printr-un mod nu e asta. A, chiar alea asta au o valoare? Asta. Alea false au valoare? Oh, eu eu că <laughs> da! Ce tare! Da. Adică dacă ai de priv de un ze, un 10 lei din 1930, s-a băzut o de 10 lei, prima de 10 lei, în 1930, și s-au făcut și falțuri, atât de mare valoare. ta. Că nu era monede din niște argi niște au, dar valoarea ei era atât de mare, cât merita să fie falsificată. Să ai o, un fals făcut atunci, făcut de contemporanii ăia, nu un fals de acum. da, are făvare. Păi era făvare. Să tare. ai curaj să faci, să faci fals? Pă, ce păței dacă te de cu Fals. -ul. Își trebuia să fii și artist. nu există. Nu, dar nu există. Dacă găsești un fals comunist, ăla este... Dacă fals. ai banii din fărere cu totul și tu și